переповз по стежці, наче то грубий сирецевий батіг позвивався, як не страшний тобі отой, шелест вилязк у заростях, наче там із чотирьох ратиць раптом зірвалася, скочила якась звірина, та й гайнула в гущавину лісу і в гущавінь грози. Бо й справді чого боятись, коли ти обернувся на дуба, що росте з землі у небо, Єднаючи землю та небо корінням та гіллям, стовбуром, руками й ногами, Перед дзвоном серця і шелестом листя, Зеленою піснею з у капелюшки жолодів І краплистою піснею, що проросла з уст, Що невідомо де й закінчилася, Чи то в твоїй душі, чи в душі дуба, Які немов стали однією душею, а вона ж бо ще й душею княжої гори. Зрештою, полум'я грози пригасає, блискавки вимерхли, і тільки лиш грім озивається звідти з вершини, до якої ти не дістався. Грім, наче, посварюється за твою втечу з хати, що ти намислив зустрітися з вітром. Грім, наче, застерігає на майбутнє від таких походів на княжу гору. Вилазиш і, наче роздвоюєшся, переставши відчувати на собі і в собі могутнього дуба. І, либонь, так само дуб жаліє за тобою, ген, як сумно, перебалакується листя, що ти віддаляєшся, спускаючись мокрою стежкою назад у село, і дуб услід за тобою простягає гілля, наче хоче затримати і вернути в родинні обійми, у шелест їхній. А після ураганної вітряної бурі натрощило гілля не тільки на горі, а й у селі. Сільради казали, аби трощене гілля зобість повиносили на дорогу, поскладали під загорожами, А ще поспилювати чи позрубувати дерева, коли близько біля електромережі, бо цією бурею накоїно лиха, то на що чекати її в гості вдруге? Рубайте чи ясен, чи клен, чи акацію, коли можуть завалити електромережі. Так цікаво бігалося по селу. Там солом'яну стріху здерло з хліва, і хлів блимає кроквами латами, наче велика рибина світить білими кістками, з яких обсмоктане м'ясо. Там грозою повидушувало скло у вікнах і жива хата дивиться темними більмами, В яких ні летюча ластівка не відображається, Ні груша з двору, ні хмара з неба. Там город витолишено так, Наче на городі телесувалася череда. Там із ями витягують мотузками Перісту корівчину, бо вітер загнав у яму. Добре, ніг не поламала, Але ж спробуй і витягти з ями. Хоч буря вщухла, а хлоп'ячу ватагу вашу наче вітром ганяло. Зелений автомобіль завбільшки сірникову коробку спинився перед вашою хлоп'ячою ватагою, немов би у хвилю вдарився. З автомобіля сірникової коробочки не так висів, як вилущився з острішкуватими бровами дядько на протезі і на милицях і, обважнівши, крутими плечима очікував на вас. Якийсь такий тбув цей дядько, не би його покалічила недавня ураганна буря, що плюндрувала сади, городи і ліс. Зачудовані і насторожені ви поспинялися віддалік. Тоді незнайомий дядько заклав до рота пальці і свиснув грізно, мов би ляснув гарапником по мокрій траві. «А ходіть-но сюди!» – ревнув басюрою. І коли наблизилися, уже зовсім лагідно поспитав. «Тутешні чи зальотні горобці з княжої гори? Ми не зальотні, ми з княжої!» «Та видно, що з княжої!» – засміявся дядько, здаючись уже зовсім не страшним, хоч порубаний та посічений. «Ви мене знаєте?» Ні. Та мене весь білий світ знає. Ви мовчали, набравши води в роти.